Javi sortziko txikian eta xarman garri zirado nioan, kantatzeko lehen puntua hau xeruzu. Erretzea denontzat ontzat da. Igusi gaur ondo gauden ana ara. Erretzerik ementxe ez dugune ez jada. Pako tabatzukiguak, Pako aizu nervioso jartzen ari zara. Tabakoaren legea aldatzen badute. Rajoik aldatuko du puru batzu truke Oso gogo salduzu uste eta horrela jarri eskero erreko dituzte